Одна куля наздогнала його, черкнула в плече. Тільки обережний пукавка пробіг трохи і зупинився, і першим видрябався на свої вали. А за його спиною розпочалися утарчки. Частину козаків було оточено, вони скуплювалися і відбивалися до останнього подиху. Тим, хто лишився на валах, випала важка борона. Знову виручили гармати, Гаківниці, шмагівниці, вони смалили неначе спекла, пекла, і острів гайдався від випалів. Козаки пам'ятали про виставлені по містах на позорище голови своїх побратимів і боронилися до загину. Під тим щільним вогнем звомпили польські полки, почали безладно відступати, і тоді по козачих шанцях озвіріло люто вдарили польські гармати, і били та били до самого вечора. Козацькі гармати огризалися ліниво. І навіть за те гетьман банітував пушкарів. Він ходив від бочки до бочки і тільки хитав великою сивою головою. Влад йому погойдувалися не наче два бичі вуса. Куль до гаківниць лишалася одна бочка, залізних – півбочки, ядер – п'ятнадцять. Куль олов'яних, куль до шмагівниць, шроту, залізного – не лишалося зовсім. Нищу того уступу, на якому зберігалися залишки запорозьких припасів, сиділи Хрін, Миленький та Пукавка. Пукавка підмостив під себе польське ядро, яке не розірвалося. «Де-то наш дурокобилка, мовив Хрін. «Десь у корчмі варануху п'є», – Пукавка прочищав бур'яниною цибухлюльки. «А може, влучилася пригодонька? Його шкуру натягують на барабан?» «Е, ні». Гаряче заперечив миленький. «Не такий він, щоб у корчмі і пригоденька. Він характерник. Війде. Досі вже дійшов, веде козаків». І я знаходив собі всілякі виправдання. Не відпочив кінь, не висохла одіж, не тер ногу, бо ж так мені було хороше, бо ж так щасно. Відтак дощ щух, і я, відриваючи від серця, щось пекуче, щемке сказав – Мушу їхати. Чому мушу? Бо погине багато людей. Козаків? Ти догадлива, козаків. Недогадлива, розумна. Тобі не бракує скромності. Ти на що натякаєш? І її очі сміялися і вже сумували. Ні на що. Кіль не хотів брати водила, не хотів йти з двору. Зеленіли проти сонця макові головки, Дощова роса на них поблизькувала, наче сльози, і такі ж тільки більші краплі на мальві, на листі та квіт. Я попрощався з мальвою, вона мені видавалася живою, дивилася великими очима квітів, хвацько-попарубоцьки вискочив на коня. На серці в мене лежала така туга, якої не знав ніколи раніше. Якась неймовірна сила тягнула мене назад, виліла повернути коня, і я ледве подолав ту спокус. Було порожньо та вітряно на душі, здавалося, звідти вивіяло все тепло. І зненацька подумалося, що Лебонь все от те, про що я думав раніше, марниця, що ніякої такої великої істини в світі немає, бо принаймні її не потрібно шукати, що вона ось тут, у звичайній хаті, свіжоспечений хліб, чиста сорочка, а найперше – любов яка зігріває серце і робить весь світ іншим, наливає нас щастям та радістю, а для цього і живе людина. Чекай, скоро приїду. Знизу, з кінця вулиці, ще раз махнув рукою. Вони стояли біля плоту обоє, Мальва і Мальва. Дві Мальви, подумав, і пустив коняч валом. Галготали на ставу гуси, хлопчик у довгій сороці підперезаний Путом гнав на пастівник вівці, хльоскав довгим батогом по калюжах. Десь у городі сварилися молодиці. У чорній вже добряче сколоченій калюжі юшили на саме качки. Клочка вела по межі згороду мокрих курчат, цвірінькали горобці. Все таке домашнє, мирне. Аж страшно було думати про мою роковану путь. А я їхав, і то посміхався дурникувато. То банітував себе, ганив і проклинав найпослідущими словами. Це ж і до неньки вже не встигну заїхати, бо не має й крихти часу, і перед товариством завинив безмірно, і не міг відчахнутися від думки, що моя вина і мука солодкі. Поминув королі, виїхав на горб, там панський дім з дерев'яними колонами і схожою на шпаківню химерною будкою на даху. Хліви, льодовні комори. Біля крайньої, з великим ганком селяни на розселених ряднах перевівали зерно бонь ще торічні. З ненацька верховіттям яворів над моєю головою про вітер. За лісом загреміло, і сонце заскалилося, посунуло сиву хмару. З поля, дорогою, з одного боку обкопаною канавою, порослою голодом та терням, вороні коні несли карету. В ній сидів пан у шапці з пером, за каретою вицелив в сідлах два гайдуки. Я з'їхав з дороги, карета порівнялася зі мною і стала. З неї вистрибнув уже немолодий пан, з довгою, пробитою пасмом себе зник бородою та вусами, які стріміли в обидва боки неначе ножі, і заволав, як смієш, хлопе, вітати пана в шапці, сидячи на коневі, геть додолу. З розповіді мальви я здогадався, що це юс, Мусив тамувати образу та гнів, бо ж не належав собі, а товариству, і покірно сповз у мокру траву. «Хто такий? Куди їдеш моєю дорогою?» «Е!» – махнув рукою, бо знову загриміло за лісом. «Бігом до комори заносити зерно!» «Маю, пане, пильну справу, мушу їхати!» – відказав тихо. «Дуже пильно!» – і щосили гасив жарінь в очах. О небо Лотр має справу пильнішу за панську, о Єзус Марії, сто копанок тобі хлопив горлянку, та я тебе. Очі йому зобов'яніли, шкіра на вилицях нап'ялася. Пане. і доторкнувся до сережки. Вона обпекла, неначе вогонь, злість бриюнула по серцю гострою шаблею. Але він же вихопив у кучера батога, хвицнув у повітрі.